Půlnoc. Ómu v chrám na ulici malých bohů. V zákristy hoří jediná svíce. Byla to velká svíce v těžkém ozdobném svícnu a svým způsobem vysílala modlitbu k nebesům. Ta modlitba z Evangelia podle Lotra zněla. Nechť nás nikdo nepřistihne při krádeži těchto předmětů. Pan Zichrhajc se přehraboval ve skříni. Nemůže najít nic ve vaší velikosti, oznamoval přes rameno. Vypadá to jako kdyby. Ale ne, to je přece kadidlo na vykuřevání, to se pálí. Tulipán kýchl a ohodil protější stěnu úlomky santalové pryskyřice. O, taky jste mi to mohl a je říct dřív. To už jste zase na tom svinctvu, na tom čističi na sporáky a trouby řekl pan Zichrhajc hlasem plným výčitky. Chci, abyste byl soustředěný, rozumíte? Takže jediná věc, která tady je a mohla by vám trochu pasovat, je... Dveře se se za otevřely a do místnosti vešel postarší drobný kněz. Pan Zichrhajc instinktivně popadl velký svícen. Dobrý den, Přišli jste sem na půlnoční službu, řekl kněz a zamrkal v silném světle. Tentokrát to byl pan tulipán, kdo chytil pana Zichrhajce za paži, v nich zvedal těžký svícen. Zblaznil jste se, co vy jste to za člověka? zabručel nechápavě. Co? Ale my ho přeci nemůžeme. Pan Tulipán vytrhl stříbrný svícen z ruky svého partnera. Ale no tak, podívejte se na tu anou věcičku pořádně, jo. Chrechlal bez ohledu na úžaslého knize. Vždyť je to pravej to, pětset let starý. Podívejte se na tu dokonalou rytinu tady na tom zhasínáčku, no. Pch, ale pro vás to není nic jinýho než... A na pět liber barstříbra, co? To tedy ne, ozval se poněkud roztřeseným hlasem starý kněz, jehož mozek stále ještě nedokázal chytit krok s ostatními. E, abyste věděl, je to žebrospár. Co, ten jeho žák? Ozval se pan Tulipán a oči se mu údivem přestaly protáčet. Obrátil svícen vzhůru nohama a podíval se na jeho základno. No jo, má pravdu, tady je keševtová značka, ale je přeražená malým žl. No tak to je poprvé, co vidím nějaký anýčasný dílo. Ve zpracování stříbra byl lepší než ten jeho aný učitel. Je hloupý, že měl tak pětom jméno. Víte, jakou má ta věcička cenu, reverende? No, mysleli jsme, že takových nějakých sedmdesát dolarů, odpověděl kněz s výrazem nejisté naděje. Dostali jsme ji s dvou kolákem starého nábytku, který chrámu odkázala jedna stará paní. Nenechali jsme si ho kvůli ceně, ale spíš ze sentimentálních důvodů. A tu krabici do nich se ukládal, už náhodou nemáte. Zajímal se pan Tulipán, který stále ještě obracel svícen v rukou. O on na ně dělal neuvěřitelná poustra, něco jako aný dárkový balení střešňovýho dřeva. Hm, ne, myslím, že ten už u toho ani nebyl. A na škoda... A má pořád ještě nějakou cenu? Myslím, že někde máme ještě jeden. O, kdybyste našli opravdového sběratele, tak by za něj mohly být nějaké 4 tisíce dolarů. Odpověděl bez zaváhání pan Tulipán. Ale jestli máte fakticky pár, tak to by mohlo udělat až 12 tisíc. V současné době je žebrospor hodně v modě. Dvanáct tisíc, vyjekl starý kněz. V očích mu zahořel smrtelný hřích, Možná i víc, přikýbil pan Tulipán. Je to překrásný kousek. Cítím se velmi poctěn, že jsem ho viděl. Pak se s kyselým obličejem obrátil k panu Zechrhajcovi. A vy jste ho chtěl použít jako obyčejný a nejtupej předmět. Odložil svícen uctivě na stůl zákrystyje a ještě ho pečlivě přeleštil rukávem. Pak se otočil a udeřil kněze pěstí přes hlavu. Stařík se s tichým povzdechem složil jako domek skaret. karet. A oni to mají tady uložené v nějaké ané skříni. zavrtěl hlavou pan Tulipán. No z toho by se jeden ani vzteknul. Chcete si to vzít sebou? zeptal se pan Zichrhajc a cpal oblečení do pytle. Houby, většina překupníků v širém okolí by ty svícny okamžitě rozstavila na stříbro. Něco takového bych se nikdy nevzal na svědomí. Pojďme najít toho aniho psa a vypadneme z tohohle aniho smetiště, co říkáte. To mě z mě vyloženě skličuje. Mikuláš se obrátil na bok probudil se a rozšířenýma očima se zadíval na strop. O dvě minuty později sešla dolů do kuchyně paní Arkánová, vyzbrojená lampou, pohrabáčem a svými kulmovacími kleštěmi. Tahle kombinace, jak byla přesvědčena, by jí zajistila převahu nad každým metřelcem svým koučlom člověka se železným žaludkem. – Pane ze co to děláte? Vždyť je půlnoc – Mikuláš zvedl hlavu, ale pak pokračoval v otevírání skříněk. Omlouvám se, že jsem převrátil tu páne v paní Arkánová. Zaplatím vám všechny škody. Ale teď mi řekněte, kde máte váhy. Váhy? Váhy, kuchyňské váhy. Pane ze slova, já? Tak kde jsou ty zatracené váhy, paní Arkánová? Zvýšil Mikuláš v zoufalství hlas. Pane ze slova! Styďte se! Osud celého města visí na váškách paní Arkánová. Odmítavě pohoršený výraz ve tváře paní Arkánové nahradil nezastřený úžas. Co? Na těch mých? Ano, ano, to je docela dobře možné. No tedy ve spíži vedle pytle s moukou a celého města, říkáte. To je skutečně možné, Mikuláš cítil, jak mu kabát na jedné straně poklesl, když si do kapsy nadspal velké mosazné váhy. Použijte na ně ten starý pytel na brambory. nabádalo ho paní Arkánová, teď celá ovládána událostmi. Mikuláš popadl pytel, nadspal do něj váhy a rozeběhl se ke dveřím. I univerzite a řeka a všechno, zeptala se domácí nervózně. Jistě, samozřejmě, Pani Arkánová bojovně vysunula čelist. Dobrá, ale pak je opravdu pečlivě, vypláchněte, ano, zvolala za jeho vzdalujícími se zády. Mikulášův krok se zpomalil už na konci první ulice. Velké kovové kuchyňské váhy a celá sada závaží se nenosí snadno. Ale v tom byl ten vtip, nebo ne, váha, Kousky cesty běžel a kousky šel a táhl svůj náklad mrazivou mlhavou nocí, až dorazil na třpytnou ulici. Na budově informátora pořád ještě svítila světla. Jak dlouho potřebujete zůstat vzhůru, když si můžete novinky vymýšlet, pomyslel se Mikuláš. Ale tohle je skutečné, dokonce těžké. Prosím, vzbuďte pana Dobrohora, Musíme připravit další vydání. A mohli byste mi někdo půjčit 10 dolarů? Dobrohorovi, který ze sklepa vylezl sice v noční košili, ale s helmicí na hlavě, nějakou chvíli trvalo, než zjistil, co a jak. Ne 10 dolarů, zavrtěl hlavou Mikuláš a vysvětlil svůj plán nevěřícím trpaslíkům. 10 dolarových mincí, ne 10 dolarů v penězích. A proč? No, abych zjistil, kolik váží 70 tisíc dolarů. Ale my nemáme 70 tisíc. Podívejte, stačila by nám jediná dolarová mince. 10 dolarů nám jen umožní být přesnější, to je všechno. Dokážu to z toho vypočítat. Nakonec našli 10 dolarových mincí v Trpasličí pokladničce a zvážili je. Pak si Mikuláš nalistoval nepopsanou stránku ve svém zápisníku a sklonil hlavu nad horečna týmivý počty. Trpaslíci ho slavnostně pozorovali, jako by prováděl nějaký složitý alchymistický experiment. Nakonec zvedl hlavu od čísel a v očích mu zadoutnala objev názáře. Je to skoro jedna třetina tuny! Tolik by vážilo 70 tisíc tolarových mincí! předpokládám, že skutečně dobrý kůň by to unesl a k tomu ještě jezdce, jenže vetinary chodí s hulkou, viděli jste ho sami. Jemu by to trvalo věčně, než by toho koně naložil a i kdyby se mu podařilo utéct, cestoval by hrozně pomalu. No, to už Elánius musel taky přijít. Řekl přece, že všechna ta fakta jsou hloupá fakta. Dobrohor se postavil před řadu písmovek. Až budeš připravený, šéfe tak můžem. Tak dobrá, začal Mikuláš. Znal fakta, ale co z těch faktů vyplývalo. Takže vysaďte titulek Kdo zasklil lorda Vetinaryho a pak začneme článek E. Mikuláš pozoroval Dobrohorové ruce, které poletovaly mezi přihrádkami písmovky. Tedy ehm, Ank Morporská hlídka teď předpokládá, že na celém, na peláčovém tom, no, zmatku, nadhodil Dobrohor. Ne, incidentu, v útoku, ke kterému došlo v úterý ráno, se podílela přinejmenším ještě jedna osoba. Mikuláš čekal, dokud ho trpaslík v kovu nedostihl. Nikolaj zjišťoval, že dokáže čím dál tím snáze číst slova, která Dobrohorovi vznikala pod rukama, jak prsty přeskakovaly z oddílu do oddílu. Při nej ten, máte tam t místo m, upozornil. E, aha, ano, omlouvám se, tak dál. E, ano, všechno ukazuje na to, že nejenže Lord veterinary nespáchal útok na svého úředníka, ale pravděpodobně odhalil nějaký podivný zločin. Ruka poletovala nad přihrádkami podivný mezera zlo. Ruka se zastavila. E, jsi si tím jistý, podíval se na Mikuláše Dobrhor. nejsem, ale je to stejně dobrá teorie jako každá jiná. Toho koně nenaložil člověk, který by na něm chtěl utéct, ale ten, kdo chtěl, aby ho našli... Někdo měl nějaký plán a ten se zvrtnul. To je jedna z těch věcí, jimiž si jsem jistý. Dobrá, tak nový odstavec. Kuň ve stáji byl naložen třetinou tuny v mincích, ale Patricej ve svém současném zdravotním stavu jeden z trpaslíků zapálil pod kotlíkem s písmovinou. Další rozmítal sazbu včerejšího vydání. Místnost znovu ožívala. To je půl stránky a hlavní titul, zabručil Dobrohor, když Mikuláš skončil. To by mělo s lidmi otřást. Chceš k tomu přidat ještě nějaké další články? Slečna Sacharóza napsala nějaký článek o plese Ladyž nové a máme několik krátkých zajímavostí. Mikuláš zazýval. Jak se zdá, v posledních dnech mu není souzeno pořádně se vyspat. Dejte to tam! A pak je tady ta semaforová zpráva z Lankre, která přišla potom, co si odešel domů. To nás stálo dalších 50 pencí za rychlého posla. Pamatuješ si, že si dnes odpoledne odeslal semaforovou zprávu? hadech! Dodal, když spatřil nechápavý výraz na Mikulášově tváři. Lankreský král už také pochopil, že semaforové zprávy se účtují od slova a ovládl potřebnou řeč. Ženy zlncr nerodí hady, stop. Děti rozené tento měsíc, Vilent, Kadlec, Konstanta, doškar, katastrofa, povozník, stop. Komplet ruce, nohy, všecko, stop. Zadne supiny, tesáky. Aha, a máme je, vykřikl Mikuláš. Dejte mi pět minut a dám o tom dohromady článek. Brzo uvidíme, zda dokáže meč pravdy porazit draka lži. Bodany na něj vrhl laskavý pohled. Neříkal jste, že lež oběhne svět dřív, než si pravda stačí obout boty. Ale tohle je pravda. Vážně, a kde má ty boty? Dobrohor kývil na ostatní drpaslíky, kteří posedávali v dílně a zývali. Vrete se do postelí, mládenci, já to tady nějak zvládnu. Díval se, jak mizí po žebříku ve sklepě. Pak si sedl na stoličku, vytáhl z kapsy malou stříbrnou krabičku a otevřel ji. Šňupeček, řekl a nabídl krabičku Mikulášovi. Nejlepší věcička, jakou jste vy lidi kdy vymysleli. Vod v červený přismahlý. Pěkně vyčistí hlavu. Ne? Mikuláš zavrtěl hlavou. Proč to všechno děláš, pane ze slova? Zeptal se dobrohor, když každou nosní dírkou nasál obrovské množství tabáku. Co jako myslíte? Aby pochopil, tím neříkám, že to neobdivujeme, rozumíš. Zaručuje nám to pořád ještě slušné peníze. Příjmy z ostatních prací rychle vysychají. Vypadá to, že kdejaká retická tílna dostala povolení tiskou. Jediné, čeho jsme dosáhli, bylo, že jsme dali těm mladým budiš k něčemu šanci, odrazový ústek. A oni nás nakonec dostanou. Mají totiž za sebou peníze. Víš, proč bych ti to nakonec neřekl, ale někteří mládenci už mluví o tom, že prodají své podíly a vrátí se do olověných dolů. No to nesmíte udělat. Já tě chápu. Ty tím chceš říct, že by tě velmi mrzelo, kdybychom to udělali. Jenže my jsme si odkládali peníze a tak by se nám mělo dařit docela dobře. Kromě toho by se nám jistě snadno podařilo střelit lis a vybavení dílny. Takže bychom si ještě pořád mohli domů odvést slušnou částku peněz. A o to tady přece šlo. O peníze. Proč to ale děláš Ty. Já, protože... Mikuláš se zarazil. Pravda byla, že on nikdy nic dělat nechtěl. Za celý život neudělal tak vážné rozhodnutí. Jedna věc prostě a jednoduše vedla k druhé a pak už musel krmit tiskový lis. I teď stroj čekal. Člověk tvrdě pracoval, aby naplnil tu nenasytnou obludu, a stačila hodinka dvě a ta nejenže byla znovu hladová, ale v okolním světě mířila všechna vaše slova dosud číslo dva na dvoře Jindry Mačky. A to byl jen začátek všech obtíží. Najednou měl pevné zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou a přece cokoliv udělal bylo asi tak skutečné a trvanlivé jako pískový hrad na pláži v místech, která denně zaplavuje příliv. Já nevím. Hlavní důvody asi v tom, že nejsem dobrý v ničem jiném. A teď už si ani nedokážu představit, že bych dělal něco jiného. Slyšel jsem, že vaše rodina sedí na hrnci peněz. Pane Dobrohor, já jsem zbytečný. Byl jsem vychován a vzdělán k tomu, abych byl neužitečný. Od nás se vždycky čekalo, že se budeme poflakovat kolem, dokud se někde v okolí nerozpoutá válka, v níž bychom se mohli dát hrdinsky zabít. Jediné, v čem jsme byli vždycky dobří, byla naše tvrdohlavost. Když už jsme se něčeho chytili, tak jsme se toho drželi. Hlavně nápadů. Jenže ty se s tím moc daleko nedostal. Podívejte, já nepotřebuju, abyste se mnou vedl srdečný rozhovor, chápete? Můj otec není příjemný člověk. Mám vám načrtnout obrázek? On nemá nijak v lásce mě a já nemám zvlášť v lásce jeho. Když už ale o tom mluvíme, on nemá rád nikoho, zvláště trpaslíky a troly. Neexistuje zákon, který by říkal, že musíš mít rád trpaslíky nebo troly. Zavrtěl hlavou pan Dobrohor. No, to je pravda. Ale na to, jak je nemá rád on, by zákon být měl. Aha, tak teď si mi konečně ten obrázek načrtl. Možná jste slyšel výraz měší rasa a teď si mi ho i vybarvil. Kvůli tomu dokonce už ani nežije Funk Morporku. Říká, že je znečištěný. Je to bystrý pozorovatel. Ne, já ti myslel, ale dí. já přece vidím, co si ti myslel. Už jsem se s lidmi, jako je on, taky potkal. Říkal jste, že jste to všechno dělali kvůli penězům. Je to pravda? Trpaslík kývil hlavou ke slidkům olovnaté písmoviny, uložených v úpravných hromádkách vedle lisu. Chtěli jsme proměnit olovo ve zlato. Olova máme dost, ale potřebovali bychom to zlato. Mikuláš si povzdechl. Můj otec vždycky říkal, že zlato je to jediné, na co dokážou trpaslíci myslet. No a to je hodně blízko pravdě. Trpaslík si dal další šňupec. Jenže v jednom se lidé byli. Podívej, když bude nějaký člověk myslet jen na své zlato, tak to bude skrblík a lakomec. Když na zlato myslí trpaslík, tak je to jenom trpaslík. To je prostě něco jiného. Jak říkáte těm černým lidem, kteří žijí v čistánu. Já nevím, jak jim říká můj otec, ale já jim říkám ti lidé z jakazačistánu. Vážně, dobré, jak já slyšel, že tam existuje nějaký kmen, kde než se muž ožení, musí zabít leoparda a dát jeho kůži své nastávající. U nás je to něco podobného. Trpaslík potřebuje zlato k tomu, aby se mohl oženit. Co? To jako věno? Ale já myslel, že trpaslíci nerozlišují mezi. Ne, ne, když se dva trpaslíci berou, kupují navzájem svého partnera od jeho rodičů. Kupují ho? Jak můžete kupovat lidi? Vidíš, chlapče, zase to kulturní nedorozumění. Vychovat trpaslíka do věku dospělosti, kdy se může ženit či vdávat, stojí spoustu peněz. Jídlo, oblečení, kroužková zbroj... To všechno se za roky sčítá. Zaslouží si to nějakou náhradu. Vždyť konec konců dostává ten druhý trpaslík velmi cené zboží. A to se musí zaplatit ve zlatě. No to je prostě tradice. Nebo v drahém kamení. I to je přijatelné. Určitě už si slyšel torčení měl cenu své váhy ve zlatě. Samozřejmě, že když Trpaslík pracoval pro své rodiče, tak se to také ukáže na váze celkového ohodnocení. A Trpaslík, který manželství odkládá příliš dlouho, tak tomu jistě dluží spousta přátel peníze a... Ale ty se na mě pořád tak legračně díváš, mladíku. No, to jen proto, že my to takhle neděláme. Dobrohor na něj vrhl ostrý pohled. Že ne, vážně ne. A co používáte vy místo zlata? Hm, no asi vděčnost, myslím, odpověděl Mikuláš. Byl by rád tenhle rozhovor ukončil, hned teď. Měl dojem, že kráčí po ošidné půdě. A jak se dá vděčnost spočítat? No to není, jako takový se vlastně nespůsobuje to potíže. Občas, aha, no my taky známe vděčnost, ale díky tomu našemu způsobu nový pár začíná nový život ve stavu, kde jsou svobodní, nezatížení závazky, ničím, jsou to nový trpaslíci. Pak jim mohou jejich rodiče dát velký svatební dar, třeba mnohem větší, než bylo věno. Ale to už je jen záležitost mezi trpaslíkem a trpaslíkem, věc lásky a úcty, a ne záležitost mezi dlužníkem a věřitelem, když musím říct, že lidská slova nejsou k popisu těchto věcí zrovna nejlepší. U nás to ale funguje, a funguje to už celá tisíciletí. Víte, člověku to zní tak trochu chladně a neosobně, Dobrohor na Mikuláše vrhl další odhadující pohled. To jako myslíš v s tím, jak vřelým a úžasným způsobem řeší podobné záležitosti lidé? Ne, na tohle mi odpovídat nemusíš. Každopádně Bodony a já si chceme společně otevřít důl a my jsme drazí trpaslíci. Umíme pracovat salovem a tak jsme si mysleli, že stačí rok či dva tady a budeme mít peníze pohromadě. Chcete se brát? Rádi bychom. No, pak vám gratuluji, řekl Mikuláš. Věděl toho dost, než aby ho napadlo komentovat skutečnost, že oba trpaslíci vypadají jako zmenšeniny barbarských válečníků s dlouhými plnovousy. Tak tradičně vypadá většina trpaslíků. Poznámka. A o většině trpaslíků se také pořád ještě mluvilo jako o něm, dokonce i když se měl za někoho vdávat. obecně se to bralo tak, že někde pod všítou kroužkovou zbrojí je jeden z nich ona a že stačí, když příslušný pár ví, který. Faktem je, že otázky sexu patří tradičně k těm, o nich se mezi trpaslíky nehovoří. Možná z jakési počestnosti, možná protože je nijak zvlášť nezajímají, ale nejspíše a téměř jistě protože jsou přesvědčení, že ať už se dva trpaslíci spolu rozhodnou dělat cokoliv, je to jen jejich vlastní věc. Dobrohor se usmál. Tak s tím tvým otcem si moc nelám hlavu, chlapče. Lidé se mění. Moje babička si myslela, že lidé jsou něco jako holí medvědi. Dnes už si to nemyslí. A kdy si to přestala myslet? Já bych řekl, že když umřela. Dobrohor vstal a poklepal Mikuláše po rameni. Tak pojď, mladíku, dorazíme ty noviny. Rozjet to můžeme, až se mládenci trochu dospí. Když se Mikuláš vrátil domů, připravovala se snídaně a paní Arkánová čekala. Ústa byla sevřena v odmítavé lince spravedlivého člověka, který je na horké stopě něčího zlého činu. Ráda bych si poslechla vysvětlení vašeho nepřístojného chování z dnešní noci, oznámila Mikulášovi, když ho potkala v chodbičce pod schody. A ty jde výpověď, když dovolíte. Mikuláš byl příliš unaven, než aby lhal. A potřeboval jsem zjistit, kolik váží 70 tisíc tolarů. Na tváři domácí se rozhýbalo několik skupin obličejových svalů. Věděla základní věci o Mikulášově rodině, protože patřila k něm ženám, které si podobné věci zjistí velmi rychle. A těky v obličeji byly známkou vnitřního zápasu založeného na nepopiratelné skutečnosti, že 70 tisíc dolarů je velmi úctyhodná suma. No, možná jsem se poněkud ukvapila. A zjistil jste, kolik ta suma váží? No ano, zjistil, děkuji. Nechcete si ty váhy ještě na nějaký den půjčit pro případ, že byste potřeboval vážit další takové sumy? Myslím, že už jsme s vážením skončili, paní Arkánová, ale i stejně tak vám mnohokrát děkuji. Už jsme začali snídat, pane ze slova, ale tentokrát bych asi mohla udělat výjimku. Dostal druhé vařené vajíčko jako přídavek. To bylo znamení výjimečné oblíbenosti. Současně probíhala zapálená diskuze o posledních novinkách. Já na tím opravdu žasnu, prohlašoval pan kolář. Nedokážu pochopit, jak na takové věci přijdou. Každopádně nutí člověka přemýšlet o tom, Přikývoval pan Větroměj, co všechno se stane, o čem my se nedozvíme. Mikuláš chvíli poslouchal, ale pak už to nevydržel. Je v novinách něco zajímavého, zeptal se nevině. Jedna žena ze Zakopané ulice říká, že její muž byl unesen elfy, Zděloval mu pan Šmicnutý a pozvedl informátora. Titulky opravdu nic neskrývaly. Elfové mi ukradli manžela. O to je vymyšlené, zvolal Mikuláš. To není možné, zavrtěl hlavou pan Šmicnutý. Je tady jméno i adresa té paní. Co pak by to dali do novin, kdyby to byla lež? Co myslíte? Mikuláš se podíval na jméno a adresu. Já tu paní znám. No tak vidíte. No to je přece ta, co minulý měsíc vykládala, že jejího muže odnesl obrovský kovový talíř, který se snesl z nebe. Pokračoval Mikuláš, který měl na tyhle historky skvělou paměť. Málem mi uvedl ve svých novinkových dopisech v rubrice na lehkou notu, ale pak si to rozmyslel. A vy, pane Náchylko, jste řekl, že všichni vědí, že její manžel se unesl sám a to s dámou jménem Flo, která předtím pracovala jako servírka v Hargově žebírkovém domě. Paní Arkánová vrhla na Mikuláše ostrý pohled, který naznačoval, že záležitost noční kuchyňské krádeže by mohla být znovu uvedena na pořad jednání vejce vejce. Nejsem příznivcem podobných řečí u stolu, Upozornila přítomné chladně. No, takže je to jasné, přikývl pan Kolář. Ten muž se musel vrátit domů. Z toho stříbrného talíře nebo od té servírky neudržel se Mikuláš. Pane ze slova! Jen jsem se ptal, omlouval se Mikuláš. Aha, a jak vidím, uvádějí tady jméno chlapíka, co včera vykradl to klenotnictví. Je to hanba, protože píšou, že to udělal Duncan. Dokážu to, chudák! A podle té přezdívky to musí být notorický kriminálník, zamračil se pan Větroměj. Je šokující, že ho hlídka ještě nesebrala. <těž> Zvlášť, když je navštěvuje denně, už klíbl se Mikuláš. A proč? A protože tam dostane kus teplého žvance a postel na noc. Duncan dokážu to se přizná ke všemu a vždycky tvrdí, že to může dokázat. Prvotní hřích, vraždy, malé zlodějny, všechno. Když už opravdu neví kudy kam, pokouší se polapit sám sebe za odměnu. Pak už by s tím měli něco dělat, prohlásila paní Arkánová. A pokud já vím, tak mu většinou dají hrnek čaje. Přikývil Kuláš na chvíli se odmlčel a pak se pokusil znovu. A co v těch druhých novinách, tam není nic, Skoro nic, ty se pořád snaží tvrdit, že to veterinary neudělal, zavrtěl hlavou pan Šmicnutý. A krála Lankre tam říká, že ženy v Lankre nikdy nerodily hady. No, to prostě říct musí, že? Pozvedla obočí paní Arkánová. Veterinary jednoduše něco udělat musel, udržoval rozhovor pan Větroměj. A proč by jinak pomáhal hlice s pátráním? To, podle mého skromného mínění, není jednání nevinného člověka. Poznámka. Nejlepší způsob, jak popsat pana Větroměje, by asi byl tenhle. Představte si, že jste na schůzi. Rádi byste skončili co nejdříve. Všichni ostatní také. Už není ani o čem diskutovat. A právě ve chvíli, kdy už všichni vidí, jak se za časovým horizontem vynožují jejich soukromé věci, začínají skládat papíry a zapínat tašky, ozve se hlas. Mohl bych se zmínit ještě o jedné maličkosti, pane předsedo. A vy s pocitem nesnesitelné těžkosti v žaludku pochopíte, že teď bude večer dvakrát tak dlouhý a bude se mnohokrát vracet ke schůzím minulý. Muž, který právě proměsl tuto větu a teď sedí na svém místě s blazeovaným výrazem člověka odaného předpisovým ceremoniálům, je tak podobný panu Větromějovi, že ani nemusíte hledat deset rozdílů. Jedna z věcí, které charakterizují pány Větroměje celého vesmíru, je výraz podle mého skromného mínění. Oni si o něm myslí, že dodá váhu jejich prohlášení, ale ve skutečnosti jim signalizují, že to, co bude následovat, je zakyslé hledisko člověka se společenským půvabem Žabince. No, já bych řekl, že existuje mnoho důkazů, které vrhají na jeho vinu vážné pochybnosti, řekl Mikuláš. Vážně? Zabručel pan Větroměj tónem, kterým to jediné slovo oznamovalo světu, že Mikulášův názor je ještě mnohem skromnější než ten jeho. Každopádně jsem slyšel, že představení cechů se dnes mají sejít ke společnému jednání. Už je čas na změnu. Řeknu vám, že bychom potřebovali vládce, který by více dbal na přání a potřeby obyčejných lidí. Mikuláš se podíval na pana Luftpumpla, trpaslíka, který si klidně a mírumilovně krájel chléb s máslem na své vojáčky. Možná si nevšiml toho, co se povídá. A možná, že si ani nebylo čeho všimnout a Mikuláš začínal být přecitlivělý. Jenže všechna ta léta, kdy poslouchal názory lorda ze slova, mu přece jen vytříbila sluch. Tak například už věděl, že když se v politice použije fráze přání a potřeby obyčejných lidí, která je sama o sobě neviná a v pořádku, znamená to, že jistá skupina lidí touží potom, aby byl někdo zbyčován. Co tí myslíte? Řekl. Město začíná být příliš velké, odpověděl mu pan Větroměj. Ze starých časů byly brány zavírány, neotevřeny pro každého. A lidi si nemuseli ani zamykat. No taky jsme neměli nic, co by stálo za to ukrást, ozval se pan Kolář. A to je pravda, teď je mezi lidmi mnohem více peněz, souhlasil pan Náchylka. Jenže tady zdaleka všechny nezůstávají, odporoval dál pan Větraměj. No, to byla konec konců pravda. Posílat peníze domů bylo hlavní exportní činností větší části obyvatel města a v čele tohoto podnikání byli trpaslíci. Mikuláš ale také věděl, že většina peněz se dříve či později do města zase vrátí, protože trpaslíci nakupovali jen u těch nejlepších trpasličích řemeslníků a nejlepší trpasličí řemeslníci pracovali v Angmorporku. A ti posílali peníze zpět domů. Vlna zlatých mincí se převalovala sem a zpět a zřídka, kdy měla možnost se zastavit. Jenže to větroměje města prostě dráždilo. Pan Luftpumpl mlčky zvedl vejce natvrdo a vsadil je do kalíšku. Ve městě je příliš mnoho lidí, opakoval pan větroměj. mám nic proti přistěhovalcům a cizincům. Ale veterinary to nechal zajít příliš daleko. Každý ví, že bychom potřebovali někoho, kdo by vzal věci pevně do rukou. Ozvalo se tiché kovové zacinknutí. Pan Luftpumple s pohledem stále pevně upřeným na vejce v kalíšku natáhl jednu ruku a zvaku, který měl vedle židle, vytáhl poněkud zmenšený, ale stále ještě velmi působivý exemplář válečné sekery. Oči nespouštěl z vejce natvrdo, které stálo v kalíšku před ním. Pomalu a opatrně se zaklonil, jako kdyby měl strach, že se před ním dá vejce na útěk. Napřáhl ruku se sekerou dozadu, na okamžik znehybněl a pak švihl dvojitou čepelí ve velkém třpytném oblouku. Vršek vejce se se sotva slyšitelným chrupnutím oddělil, vyletěl vzhůru, Skoro metr nad vejcem se ve vzduchu obrátil a dopadl u stranou vzhůru vedle kalíšku. Pan Luftpumpl sám pro sebe spokojeně přikývl a pak se rozhlédl po zatuhlých obličejích kolem stolu. Promiňte, chvilku jsem neposlouchal, co jste říkali? A v tom okamžiku, jak by to vyjádřila sacharáza, se společnost spěšně rozešla. Cestou do třpytné ulice se Mikuláš koupil svůj výtisk informátora a napadlo ho zdalekané poprvé, kdo asi ty příšernosti píše. Byli v tom lepší, než by byl on, to bylo jasné. Kdy se ho napadlo v době, kdy se ve městě vůbec nic nedělo, že si vymyslí několik nevinných zpráv a zjistil, že je to mnohem těžší, než si myslel. Ať se snažil, jak se snažil, vždycky v něm převážil zdravý rozum a smysl pro realitu. Kromě toho, říkat lži, bylo špatné. Se zachmuřeným výrazem si všiml, že použili historku o mluvícím psu. Aha, a další, kterou slyšel ještě mnohem dříve, nad střechami neviditelné univerzity byla několikrát zahlédnuta podivná létající postava. Napůl člověk, napůl můrá, nejspíš napůl vyslechnuto, to, napůl vymyšleno. Zvláštní na tom bylo, že pokud se dalo soudit podle večeřové poroty, pak popírání takových věcí jen dokazovalo, že jsou pravdivé. Konec konců nikdo by se neunavoval tím, aby popíral něco, co není pravda, to dá rozum. Pustil se s kratkou přes potoční uličku. Stejně jako třpytná ulice vedla i potoční prakticky zadními trakty a dvorky. Tahle část města snad existovala jen proto, abyste měli čím projít na cestě za něčím zajímavějším. Zašedlá ulice byla plná vysokých slepých oken skladišť, na půl rozpadlých ohrad a, což nebylo zanedbatelné, nových stájí. Poznámka. Tady se laskavému čtenáři omlouvám. Tak jako my známe Pirhovo vítězství, medvědí službu, denajský dar nebo potěnkynovy vesnice, znají angličané spojení Hopsnova volba, což je volba, kdy člověk nemá na výběr tedy typu buď tohle nebo nic. V češtině jsem na nic takového nenarazil. Obávám se, že jsem tady měl jen hopsnovu volbu. Byly obrovské, zvláště od chvíle, kdy si hopsn uvědomil, že budova nemusí mít jen jedno patro. Wilhelm Hobson byl další podnikatel a obchodník podobného druhu, jako byl král Zlaté řeky. Našel si svou mezeru v obchodě, obsadil ji a pak roztáhl tak, že do ní začala padat spousta peněz. Mnoho lidí ve městě občas potřebovalo koně a málo kdo měl dost místa na to koně ustájit. Potřebovali jste k tomu stáj, podkoního seno, seník, odvoz hnoje, ale najmouci koně od Viléma stálo jen pár dolarů. A kromě toho u něj mělo mnoho lidí ustájeno koně vlastní. Lidé sem neustále přijížděli a zase odjížděli. Křivonozí, skřetům podobní malí mužíci, kteří se o celé to místo starali, se neunavovali kohokoliv z nich zastavit, pokud to nevypadalo, že se dotyčný pokouší vynést ze stájí pod kabátem koně. Když se zešera mezi prázdnými bednami a zvalo, Hej, kamá! Mikuláš se ohlédl. Nahlédl do stínu. Několik koní k němu obrátilo hlavy. V jeho okolí lidé ošetřovali koně, křičeli na sebe, ozýval se cinkot vidlí a chřestění řetězů. Jednoduše řečeno běžný hluk, jaký se ozývá v každé větší stáji. Jenže tenhle hlas vycházel z malého jezírka významného ticha z posledního platu musím vydržet ještě dva měsíce, sdělil temnotě. A taky bych rád řekl, že v tom pouzdře se stolním náčením, které se minule dostal téměř zadarmo, bylo něco, co muselo být vyrobeno ze slitiny olova a koňského hnoje. Hm. Já nejsem zloděj, příteli, odpověděli stíny. Ani podobný obchodník. A kdo tedy? Jestli pak víš, co je pro tebe dobré? Chceš-li se dožít dlouhého života, příteli? No, vím. Cvičení na zdravém vzduchu, pravidelné jídlo a pořádný spánek. Mikuláš upíral pohled na dlouhou řadu prázdných beden. Myslím ale, že jste se chtěl spíše zeptat, jestli vím, co by pro mě mohlo být špatné v souvislosti s tupými a nabroušenými předměty. Je to tak? Ano, tak by se to dalo v obecně říci. Ne, příteli, nehýbejte se. Zůstaňte stát na místě, kde na vás vidím a nic se vám nestane. Mikuláš si větu rozebral. Hm, jenže nevidím, jak byste mi mohl ublížit, kdybych stál na místě, kam na mě nevidíte. Ve stínech si něco povzdechlo. Podívejte se, co kdybyste mi trochu vyšel stříc? Ne, počkejte, zůstaňte stát na svém místě. Ale vždycky jste řekl, prostě a jednoduše, zůstaňte stát, držte hubu a poslouchejte, ano. No dobré, pak jsem se doslechl, že existuje jistý pes, kterého lidé hledají. Pokračoval tajemný hlas. Ach, ano, toho schání hlídka. A? Mikuláš měl dojem, že rozeznává poněkud tmavší místo. Ale co bylo důležitější, cítil zápach, dokonce i na všeobecném pozadí pachu koní. Rum? Co pak mluvím jako rum? zavrčel popuzeně hlas. No to ne, takže s kým mluvím? Můžete mi říkat žáludný femur? Poznámka. Nebudu vás držovat. Femur je latinsky stehenní kost. Nedá se nic dělat v té latině, to má větší švih. Záludný femur? Jo, kde na tom něco špatného? Ani ne. Takže co pro vás může udělat, pane femur? Předpokládejme, že někdo ví, kde ten pejšek je, ale nechtěl by se přitom zaplést s hlídkou. Zněl ze stínu hlas záludného femura. A proč ne? No, řekněme třeba, že hlídka by mohla udělat potíže vystým osobám. Hm, to je jeden důvod. Dobrá. A řekněme, že se kolem potulují lidé, kteří by byli raději, kdyby ten malý pajsek neřekl, co ví, víme. Hlídka by tomu nemusela věnovat dostatečnou pozornost. Ty se o malé pejsky zrovna moc nestarají, to vám teda řeknu. Ne? No, věřte, Hlídka si myslí, že takový pes nemá žádná lidská práva. To máte druhý důvod. Je tady ještě třetí důvod. Jo, přetl jsem ty noviny, kde se nabízí odměna. Ale vážně... Vem, že tam byla tisková chyba, protože je tam napsaný 25 dolarů místo 100 dolarů. Aha, už je mi to jasné. Ale 100 dolarů je spousta peněz za malého pejska, pane Kost. Ale ne za tohohle psa, jestli víte, co myslím, řekli Stíny. Pan Lepeš by vám mohl vyprávět. Vážně? Takže to je ten proslulý ankmarporský mluvící pes, co? Záludný Femur zavrčel. Přemluvit mne umí, to přece mi každý. Ale jsou mezi námi takoví, kteří rozumí při řeči, pokud chápete. Tam mířím. Myslíte vlkodlaky? Mano, mohly by to být tvorové téhle povahy? Jenže jediný vlkodlak, kterého já znám, je vlídce, takže vy mi tady říkáte, abych vám zaplatil 100 dolarů za to, abych mohl předat hafala hlídce? To by bylo něco, byste se udělal u starýho Elánia Opravdu oko ne? Nadhodil záludný femur. Jenže vy jste přece řekl, že hlídce nevěříte, pane Kosti. Já náhodou poslouchám, co lidé říkají. Záludný femur chvíli mlčel. Pak řekl, dobrá, toho psa a překladé pole za 150 dolarů. A historka, kterou ten pes zná, souvisí s událostmi v paláci onoho inkriminovaného rána. To je možné? Mohla by to tak být? Na no viské? Mohla by to být přesně ta věc, o níž mluvím? Chci vidět, s kým to mluvím, prohlásil umíněně Mikuláš. Pane, jde. No dobrá, překývil Mikuláš. To je skvělé. Já teď prostě půjdu zpátky, seženu vám někde 150 dolarů, přinesu je sem a tady vám je prostě nějak předám. Ano, Skvělý plán. Ani náhodou. Aha, takže vy mě nevěříte? Správně. Em, předpokládejme, že bych vám podal část z nové informace, jen tak gratis. Aby jsme tak řekli, že bych vám dal okostovat lířátka. Pokračujte. Nebyl to veterinary, kdo pobodal toho druhého chlapka. Byl to někdo jiný. Mikuláš si to zapsal a pak se na těch pár řádků zadíval. No co je mi to prakticky platné, zajímal se. Je to informace, ne. Tohle skoro nikdo neví. Ale prakticky to nemá žádnou cenu. Co takhle popis? kotníku je od odpřá, prohlásil záludný femur. Tak to nám pomůže. Podle toho ho na ulici snadno poznáme. A co čekáte, že s tím budu dělat? Že budu chodit po městě a nenápadně zvedat chlapům nohavice? Zdálo se, že se jeho slova záludného femura dotkla. To jsou košer novinky, to musí uznat každé. Důstojím lidem by to nadělalo tolik starostí, kdybyste to otisknul ve svých novinách. Jasně, dělali by si starosti, jestli jsem se nezbláznil. To mi musíte říct něco lepšího než tohle. Nemůžete mi dát jeho popis? Záludný femur chvíli mlčel. A když se pak znovu ozval, zněl jeho hlas poněkud nejistě. Pán no, jako, myslíte, jak vypadal? No ano, vím, že u psů to takhle nefunguje, chápete? bo co dá, kýkoliv průměrný pas udělá, aby na člověka viděl je, že se podívá vzhůru. No a co vidí? My co jako skenu s párem nosních dýrek mahoře, to mi Takže to mi opravdu moc nepomůže. Je, líto ale ten obchod neú... ale páchne, to je něco jiného, ozval se spěšně záludný Femur. Dobrá, tak mi řekněte, jak páchne. Budím před sebou hromadu oběživá, starou balu vidím. Dobrá, pane Femure, mě ani nenapadne schánět takovou částku peněz, dokud nebudu mít alespoň nějaký důkaz, že opravdu něco víte. Dobře, zazněl po krátké odmlce hlas ze stínu. Víte, že existuje výbor pro sesaření patricie? Aha, tomu já říkám novinka. A co je na tom nového? Vždyť se ho různí lidé pokoušejí zbavit už celé roky. Další, další odmlka. Bytme, ozval se pak záludný femur, Ušetřilo by nám to spoustu času, kdybyste mi dal větmi ty peníze a já vám vyklopil všechno, co vím. Zatím jste mi celkem nic neřekl. Řekněte mi všechno a já vám pak zaplatím, pokud to ovšem bude pravda. Za nohu si pahajte pohoz lidí, co má na hlavě rolničké. Pak to vypadá, že ten obchod udělat nemůžeme. Zavrtěl hlavou Mikuláš a vsunul blok do kapsy. Počkejte, počkejte, tohle bude stačit. Zeptejte se Elania, co udělal veterinář přesně před útokem. Proč a co udělal? No, zkuste, jestli se vám to podaří zjistit. To do začátku není příliš mnoho. Odpověď nedostal, ale měl dojem, že zaslechl šouravý zvuk. Hej, Chvilku čekal a pak velmi opatrně vykročil ku předu. V se otočilo několik koní a pozorovalo ho zvědavýma očima. Po jeho neviditelném informátorovi nebylo ani vidu, ani slechu. Když se vracel zpět na sluneční světlo, vířila mu hlavou celá plejáda myšlenek, ale ku podivu do jejich středu neustále prosakovala jedna naprosto nedůležitá. Co je to za výraz, za nohu si tahajte toho z lidí, co má na hlavě rolničky? Za nohu si tahajte toho, co má na hlavě rolničky, to znal. Původně to znělo, natahujte si toho, kdo má na hlavě rolničky. A pocházelo z dob, kdy v Ang Morporku vládl ještě krutější vládce než obvykle a ten dával rituálně mučit všechny Morisovi tanečníky. Ale jednoho z lidí, co to dává za smysl? Pak mu to došlo. Tajemný femur musí být cizinec. Pak by to smysl dávalo. Bylo by to stejné jako s některými cizinci, kteří mluvili dokonalou ang ale neovládli hovorové výrazy a fráze. Udělal si v tom smyslu poznámku. Kouř ucítil ve stejné chvíli, kdy zaslechl zvláštní dunivý skřípot keramických nohou několika přicházejících golemů. Proběhli kolem něj čtyři muži zílu a nesli dlouhý žebřík. Aniž přemýšlel, zařadil se za ně, vyrovnal krok a nalistoval čistou stranu ve svém zápisníku. V těchto částech města, kde jako stavební materiál převažovalo natrout vyschlé dřevo a ještě suší někdy dechtem napouštěných došek, byl oheň vždycky hrůznou událostí. To byl důvod, proč se většina lidí tak zuřivě bránila založení protipožární jednotky v jakékoliv podobě. Lidé s neochvějnou ankmorporskou morporskou logikou tvrdili, že každá skupina mužů, která bude placena za to, aby hasila ohně, bude přirozeně dbát především na to, aby byla dostatečná zásoba ohňů, které bude moci hasit. Golemové byli jiní. Byli trpěliví, tvrdě pracující, nesmírně logičtí, prakticky nezničitelní a byli to dobrovolníci. Každý věděl, že golem nedokáže ublížit člověku. Jak se sformovala protipožární brigáda golemů, bylo zahaleno rouškou tajemství. Někteří lidé tvrdili, že ten nápad vyšel z hlídky, ale všeobecně vládl názor, že golemové prostě a jednoduše nechtějí dovolit, aby lidé a jejich majetek doznali úhony. S až děsivou kázní a bez nějakého viditelného domlouvání se vždy seběhli k ohni ze všech stran, zachraňovali lidi uvězněné v budovách, vynášeli, schromažďovali a hlídali všechen dostupný majetek Vytvářeli řetězy, kde si podávali kbelíky s vodou takovou rychlostí, že na oheň dopadal téměř nepřerušený prout vody a důsledně hasili i ty nejmenší doutnající zbytky. A pak se zaspěšně vraceli ke svým povinnostem, které předtím jako napovel opustili. Tihle čtyři spěchali k požáru v ulici u Melasového dolu. Jazyky plamenů se už zvedaly až k oknům obytných místností v prvním poschodí. Vy jste z novin, zeptal se jeden muž z přihlížejícího zástupu. Ano, tak v tom případě vám musím říct, že se tady podle mého mínění jedná o tajemné samovolné vznícení, jak jste o tom psali včera. Zdělil mu muž a natáhl krk, aby viděl, jestli si to Mikuláš píše. Mikuláš zasténal. Sacharóza psala o ohni v ulici parlamentní prachovky, při němž jedna ubohá duše zahynula, ale to bylo všechno. Jenže informátor to nazval tajemným ohněm. O, nejsem si jistý, že ten oheň byl nějak zvlášť tajemný, zabručel. Starý pan zatvrdlý si chtěl zapálit cigáro a zapomněl, že si máčí nohy v terpentínu. Někdo mu totiž řekl, že tak si ošetřují nohy atleti a svým způsobem to byla pravda. No jo, to říkají oni, ušklíbil se muž a poklepal si na nos. Jenže je tady spousta věcí, které nám nikdo neřekne. O no to je pravda, přitývil Mikuláš. Zrovna tuhle jsem slyšel, že na venkově pravidelně padají z nebe obrovské kameny stovky kilometrů v průměru, ale Patrice jí prý to tutlá. No tak vidíte, přitývil muž, je urážející, když s námi zacházejí, jako kdybychom byli úplní bytomci. Ano, ani já to nechápu, přitakal mu Mikuláš. Mista, uličku, utělejte uličku, prosím, Přihlížejícími se protlačil oto, který se potácel pod váhou přístroje o velikosti a přibližném tvaru tahací harmoniky. Probojoval se lokty až do přední řady diváků, vybalancoval přístroj na trojnožce a zamířil ho na golema, který právě vylézal s malým dětskem v náručí z okna, odkud se valili husté chomáče dýmu. "Výborně, choší! To chleputi jsou! zvolal a pozvedl svou bleskovou klíčku. Jedna, dvě, tři, a ještě se na to jafuou! Upír se změnil v obláček prachu, který se pomalu snášel k zemi. Na jeho místě se něco na okamžik vznášelo ve vzduchu. Vypadalo to jako malá sklenička na náhrdelníku spleteném z pravázku. Pak věcička spadla a rozbila se na dláždění.